Равностранният триъгълник 22 -ра лекция от четвърта година на Общо култен клас, държана на 11 март 1925 година, Размишление Бе прочетено резюме върху темата Отличителните черти на лъжата и кражбата За следния път, всеки един от вас ще пише по едно писмо на един от учениците от провинцията. Няма да казвате «Аз съм неразположен» или «По този въпрос съм на особено мнение». Не, никакво особено мнение. Всички ще пишете, нищо повече. Наистина, ще извадите по два лева от джоба си. Всеки от вас ще се избере едного от провинцията, на когото да пише. Ще пишете нещо хубаво от себе си. Ако не пишете, ще къдите, ще пушите като соба. Тъй, че до всички градове из провинцията ще пишете. Като им кажете, че имате зададена тема от учителя, да пишете на братята и сестрите от провинцията по едно писмо. Ще им напишете някаква ваша идея по свободен избор, каквото вдъхновение ви дойде. Аз мисля, че ще ви дойде вдъхновение, от което ще останете доволни. Темите ви трябва да са изпратени до следната среда. Трябва да знаете следното. Послушанието не се отнася до мен. То е велик закон в света, който трябва да се прилага без изключение. Всички велики хора са били послушни. Само онзи музикант който е бил послушен по отношение законите на музиката, е станал музикант. Само онзи художник, който е бил послушен по отношение законите на художеството, е станал художник. Всеки поет, който е бил послушен по отношение законите на поезията, е станал поет. Послушанието е необходимо за всички хора. Не казвам, че трябва да имате послушание към глупавите работи, но се изиска послушание за умните работи. Ако зададат една тема на някой музикант, той изведнъж ли ще я напише? Или ако се зададе на един поет да напише някое стихотворение, той изведнъж ли ще го напише? Той ще го излее в една форма, във втора, в трета, в четвърта, докато най-сетне ще напише нещо, което сам ще хареса. Ще каже някой, какво ще стане от едно писмо? Много нещо може да стане за вашите работи, но не и за тия на света. Разбира се. Аз няма да се спирам тази вечер на обяснение на тия работи, които сами по себе си трябва да се асимилират. Някои от млекопитаящите, например, преживят храната си, кокошката пък, като глътне зранцата си, гълта и пясък. Тогава в нея вътре става един процес на мелене, като във воденица. Същото е и в умствения. И в сърдешния свят. При всички страдания, които хората изживяват, става един вътрешен процес. Когато се събират в човека излишни мисли и чувства, идват и страданията. Те почиват на един велик закон. Ако разбирате този закон, вие ще можете да избегнете страданията. Ударът на страданията ще ви засегне, но ще го обиколите, без да ви сломи. Ако пък не разбирате закона, този удар ще дойде отвесно, под правъгъл срещу вас, а тогава той е най-силен. Сега нашата цел не е да отмахнем съвременните страдания. Времените несполуки на земята не въжат за нас. Главната цел, към която трябва да се стремим, е съвършеният живот. Вашата сегашна форма трябва да се измени. Както воловете очакват да паднат рогата им, купитата им да се превърнат в пръсти и да се изправят на два крака, така и вие трябва да се изправите морално. Някой от вас в морално отношение сте деца. И пълзите като тях. Нали знаете как пълзят малките деца? За да ходите прави, трябва да разбирате закона, да имате велик стремеж в своята душа. Човек не трябва да се спира в пътя си от това, че се е препънал в някое малко камъче, че му се е охлузил кракът или, че му е излязла някаква малка пришка, или, че сърцето го е заболяло, или, че коремът го е заболял, и така нататък. Това не са важни работи. Те са посторонни неща. Той, че те боли коремът, това е едно забавление за невидимия свят. Той, че те боли сърцето, това е едно забавление за невидимия свят. Той, че те боли главата, това е едно забавление за невидимия свят. Защо те боли главата? От много знание. Човек като мисли, че знае много, главата го заболява. Питам, на кой човек се охлузва гърбът? На този който много носи, или на този, който малко носи. Разбира се, че на този, който носи много. Аз не съм срещал досега човек, на който, като ходи без раница, да му е охлузен гърбът. Обаче, онзи, който носи 3-4 раници на гърба си, винаги е с гръб. Значи, такъв човек... Винаги е натоварен. Кои хора страдат повече? Тие, които носят голям товар или тие, които носят малък товар? Тие, които носят голям товар, страдат повече. Голяма глава, голяма беля, казват българите. Някои от учениците имат силно желание да си повдигнат скоро, бързо да разрешат въпросите. Сега представете си отношението А към Б. Какво означава това отношение? Това са мъртви букви. Имате друго отношение. А към Б равно на С към Д. Това отношение има няколко разрешения. Първото разрешение е чисто физическо. Какво означава величината А? Това е семето. Значи семето, посадено в земята, се отнася към растението Тъй, както самото растение се отнася към цвета. А цветът пък се отнася към плода. Това е един от начините за обяснение на нещата. Искаш да пишеш някому едно лаконично писмо. Ето едно такова писмо. Аз съм величината А. Живея в новите условия на живота. Влизам в света, дето свърших училище. Завърших университета. След това аз влизам в обществото Б, към което имам известни отношения. Значи А, завърших университета и сега като медик имам отношение към Б, към обществото. Така аз имам отношение към всички уния хора С, които ще бъдат излекувани от мене, а главно към тия от тях Д, които ще ми благодарят. Това означава отношението А към Б, Равно на C към D. Като напишеш такова едно писмо, от тия отношения всеки ще разбере какво е положението ти. По този начин ще се кратиш и времето. Освен по този начин, вие можете да напишете вместо едно дълго писмо само един равностранен трегълник на върховете на който ще поставим три букви. Какво означава този равностранен триъгълник? Той представлява един добър приятел, който се проявява с отличен ум, с прекрасно и благородно сърце и с устойчива воля. Такъв човек, каквото каже, изпълнява. Получите ли такова писмо от някой ваш приятел, имайте пълно доверие на него аз го препоръчвам. Това означава равностранният триъгълник. Место да напишеш едно голямо писмо с разни обращения, любезни приятели, много уважаеми приятели, както виждаш, отделих малко време, макар да съм много заед, да ви препоръчам този приятел и така нататък. Не, вместо да увиваш, да усукваш ще се изкажеш прямо, откровено. Как? Ще напишеш един равностранен триъгълник. Този триъгълник вече говори, че имате човек с отличен ум, който мисли добре, който има светлина в съзнанието си. Той е човек и с добро сърце, не е раздвоен в чувствата си, а също така. Той има и положителна, устойчива воля. Да напишеш един триъгълник на приятеля си, значи да съкратиш времето. Ако вие изпратите един такъв триъгълник в небето, там всички ангели веднага ще го прочитат и ще го разберат. Но ако им изпратите едно писмо, написано на български язик, никой от тях няма да го разбере. Те ще търсят някой учен българен, специалист по езика, който ще може да им го преведе на техен език. Българският език е разбран за нас, но не и е за тях. Вие си казвате, дали ангелите се интересуват от нашия живот? Не се интересуват. Кой от вас, например, се интересува от мравките? Само учените хора, а обикновените хора не се интересуват. Най-после питам, мравките занимават ли се с нас? Ето, ние сме дори богове по отношение на мравките, но те не искат да знаят за нас. Често, като ходя по витуша, някоя мравка се качи отгоре ми, Ходи по ръцете ми, без да подозира, че при нея седи божество. Качва се на главата ми, ходи на тук, на там, обикаля, докато намери някоя трошичка. Задига трошичката и си върви по работа. Нищо не иска да знае. Защо? Съзнанието ѝ е такова. И действително, тя има право. Казва, ти си божество, богат, щедър човек си, ще ми дадеш една малка трошица. И сто мравки още да дойдат, това нищо не представлява за тебе. Макар, че не съм толкова тежка, от тебе завися. Но ти ще бъдеш тъй благороден. Не дей ме бута с ръката си, защото ще ме смажеш. Аз си казвам... Можеш да се разхождаш по мене, само няма да ме хапеш. Можеш да правиш своите изследвания колкото искаш, но ще бъдеш внимателна. Охапеш ли ме, ще ти хвърля долу. Тъй си разговарям по някой път с мравките. Някои от тях са много благородни, а други много заедливи. Казвам, аз ти казах да бъдеш внимателна. Щом не изпълняваш, ще се намериш на земята. Така постъпват и с вас от невидимия свят. Някой път вие се покачвате на съществата от невидимия свят, за тях не сте тежки, но щом започвате да чувъркате, щом започвате да философствате, хващат ви и ви хвърлят долу. Това са положителни неща в живота. Разбира се, тия разсъждения ще останат като особена философия и то за тия от вас, които разбират. Често вие правите движения, но безсъзнателни. Например, турете ръцете си съединени на масата и образувате по този начин един триъгълник или пък ги турете под брадата си, и се подпирате на лактите и пак образувате триъгълник. Значи, така вие разрешавате един важен въпрос. Тъй, че вие образувате с ръцете си разни фигури. Такива движения може да прави и едно дете. Това не е знание. Всяко движение трябва да е изживяно. В него трябва да има смисъл. Ако ви напиша следните две отношения, какво ще разберете от тях? А към Д равно на C към Д. А към С равно на Д към Б. Тия отношения спадат към пермутациите. Ако тия букви са установени, то като ги смените ще имат ли едно и също значение? Ако ви кажа, например, отношенията на майката към дъщерята са такива, каквито са отношенията на бащата към сина. Или пък отношенията на учителя към ученика са такива, каквито са отношенията на лекаря към болния. Тук имате два различни процеса, в които обаче отношенията са същите. При отношенията на учителя към ученика имате здравословни отношения на растение, а при отношенията на лекаря към болния имате съвсем друг процес. После имате отношение между онзи, който взема пари, и онзи, който дава. Отношение между съдията и подсъдимия. Както виждате, това са все отношения, но различни едни от други. Питам тогава, какви могат да бъдат вашите отношения към Бога? Те могат да бъдат такива, каквито са отношенията на сина към бащата, или както отношенията на дъщерята към майката, или както тия на ученика към учителя, или както тия на болния към лекара. Кои отношения са най-хубави от всички изброени? Сега някой може да каже, аз зная тия отношения. Да, вие ги знаете, но според мен това не е знание. Аз наричам знание това, каквото вършиш да е проникнато от любов към Бога. Като се намериш пред някое изкушение, например, някой човек ти открадне 10 000 лева, или пък ти направи някаква голяма пакост, да можеш, като държиш в ума си мисълта за Бога, да кажеш «Не, аз няма да давам този човек под съд, нито пък ще го търся за каквото и да е». Господ дал, Господ взел. С това ще направя една жертва, за да опитам себе си. От любов към Бога, заради моите отношения към Него, аз ще определя отношенията си към онзи, който ме е обрал. Ако отношенията ми към Бога са прави, то и отношенията ми към този, който е поступил към мене несправедливо, ще бъдат пак прави. Следователно, ако в даден момент не мога да се въздържа от нещо, това е заради мене. Ако речете да търсите този човек, който ви е ограбил, вие ще постъпите като всички хора, които не разбират закона. Ако този човек е дошъл и е взел от вас 10 000 лева, какво лошо има в това? Казвам... Представете си, че вие двамата сте в морето. Единият е банкер, а другият апаш. Банкерът държи на една връв торба, пълна със злато, и тя тежи 20 кг, но парите потъват на дъното. Апашът може ли да обере банката? Не може. Морето е бурно. И двамата гледат да не потънат. А пашат може ли да извади от дъното на морето парите? Не може по никой начин. Във водата не може да става никакъв обер. На сушата може да става обер, но след като излезе от водата. При вълните обаче никой няма да мисли за обер. Там всеки ще мисли как да се спаси. Как да излезе на брега? Следователно, има състояние на земята, когато никоя паш не може да те обере. Представете си, че един ден всички поданици, които ще наследят земята, ще бъдат препасани с жици, по които ще минава силен електрически ток. Питам... А пашат, ще може ли да се доблежи до тези хора? Ти носиш злато в себе си, но пашат не може да те обере. Как ще те обере? Същото е и днес. Сегашните разсъждения на хората са детински. Никой, никого не може да обере. Животът, който Бог ти е дал, никой не може да ти го вземе. Законът е такъв. Животът има отношение към богатството, към храната и условията. Щом Бог ти дава живот, този живот има своите условия, които никой не може да ти ги вземе. Никой не може да ти лиши от твоите условия за живот. Но са грешиш ли? Нарушиш ли веднъж законите, които Бог е поставил като основа на живота, ти сам се изключваш и сега всичко могат да ти вземат. Причината за всички страдания, нещастия и лишения в живота си сам ти. Зато и най-първо ще установиш нормални отношения към великите закони на живота и тогава ще бъдеш под тяхното покровителство. У нези, които грешат, всякога ще боледуват и лекар всякога ще идва да ги лекува. И за лекуването си те ще плащат, ще излиза нещо от жоба им. Такива хора всякога ще имат недоимък. Сега нека мислят, че това не се отнася до тях, че те всякога ще имат. Не, днес всички сте в морето. Някои от вас са по-силни, други по-слаби, но всички трябва да издържите този изпит. Работата трябва да се доведе до край. Вие се състезавате помежду си. Но не си правете иллюзии. Аз ще ви представя една картина, да видите какви са резултатите от състезанието. Представете си, че има да се борите с 10 души пехливани, но и вие минавате за борец в света. Започвате борбата. Вие успявате да свалите петима от тия ионаци. Вие се зарадвате и казвате, аз победих. Не, докато не повалите всичките десетима на земята, вие не сте завършили борбата. Ако повалите и деветима от тях на земята, пак не казвайте, че сте победили. Може би десетият ще дойде и ще ви повали. Докато не победите всички противници, които имате на среща си, докато не победите всички мъжноти, Дръжте се в резерва. Вие казвате, пет души повалих на земята. Да, пет души повалихте, но има още петима, които могат да ви повалят. Казвате, аз съм уверен в Бога, че из тях ще бъде същото. Не, не изкушавай Бога. Всички, които се борят с тебе и те имат вяра че ще ти повалят на земята. Тогава кой кого е повалил? Допуснете сега, че се борят двама души пехливани с еднакви сили. Единият хваща другия за краката и го повдига във въздуха. И вторият хваща първия за краката и го повдига във въздуха. Двамата пехливани, които се вдигат за краката, са срамни сили. Единият казва «Аз съм силен». И вторият казва «Аз съм силен». Щом и двамата сме силни, няма какво да си противодействаме. Равни сили не могат да се борят. Борят се само неравни сили. Зато и човек има две ръце, за да не могат да се борят. И двете ръце са с еднакви сили. Следователно, между ръцете не може да става борба. Каквото може да направи дясната ръка, това може да направи и лявата. Това са ред разсъждения, които може да приведете в практическия живот и тогава ще извадите известни правила за живота. Тия разсъждения са ценни. Кои разсъждения ще бъдат по-ценни? Да разрешавате социалния въпрос или да разрешавате задачи, които животът ви представя днес във вашите ежеминутни отношения? Социалният въпрос може да се разреши математически. След колко хиляди години ще се разреши? Ние имаме данни как ще се разреши този въпрос. Сегашният социален въпрос ще се разреши тъй? Както ще се разреши въпросът на житното зърно. Какво става с него, като го посеете в земята? Израства. Същото ще стане и със съвременното човечество. Сега хората знаят, например, като посеят едно житно зърно, след колко време ще израсне. Те знаят също след колко време от посяването на ореха. На бука, на дъба, на сливата, на крушата, на прасковата ще израстат и ще се развият тия семки. Онези, които се занимават с посаждането на семките, знаят точно след колко време може да израсте тази семка. След колко време ще върже и ще даде плод. За всичко има Определен период. Социалният въпрос също да изпада към тези въпроси, за които всичко е точно определено. Като се посее един човек, колко години се изискват за неговото израстване? Представете си, че правя следното твърдение. За да се появи само първата клетка. Изискват се 400 000 години. После, за да образува тази първоначална клетка, своите органи, изискват се още около 20 милиона години. Това са вероятности само. Вие ще кажете, отде можем да знаем ние това нещо? Написано е. Когато намерите един зъб, Нали четете по него? Вие четете по него от какво животно е този зъб, преди колко години е живяло и така нататък. Върху кожата на жабата също тъй е написано колко милиона години е живяла тя и така нататък. Всички подробности от нейния живот са написани върху кожата й. Ако се говори така на съвременните хора, ще те вземат за луд или засмахнат, Но ако взема костената жаба и разгледам всички геометрически форми, написани по нея, и научно обяснена хората, целият живот и историята на тази жаба, ще се усъмняват ли? Не, това е наука вече. Вие не сте се спирали върху тия фигури по кожата на жабата. Това са геометрически проекции. Та в природата, върху всички неща, е написана историята на целокупния живот. Най-важното при сегашните условия за всинца ви е да приложите най-малката част от това знание, което сте придобили. Само по този начин всеки ще бъде доволен, че е придобил Едно благо в живота си. Бъдете доволни от малкото, което сте придобили, но да е хубаво. Някой път вие може да се съмнявате, да мислите, че не сте придобили нищо. Съмненията ще дойдат, но това да не ви смущава. Не, вие ще си кажете. Наистина, от толкова години съм в това учение, но и много неща съм научил. Аз ще ви попитам. Нема онзи търговец, който е прикарал цели 20 години в дюкена си да продава платове? Е спечелил много? Ами какво е спечелил онзи хирург, който е направил 3-4 операции за 20 години? Той ще си каже. Аз направих... 3-4 операции в своята 20 годишна практика. Да, но всички тия хора са измрели, а най-после умира и лекарът. Какво е направил? Неговите операции въжат толкова, колкото и вашето следване в школата. Ако вие само слушате, без да учите, и ако учите, без да прилагате, на какво основание трябва да ви се даде известна привилегия? Ако аз ви говоря, то е защото имам живи хора пред себе си, които могат да ме разбират. Но ако ми донесат измрели хора, заминали за онзи свят и искат да им държа лекции, аз няма да им говоря. Който ме види, че говоря на такива хора, какво ще каже? Мога ли да говоря на мъртви хора? Не мога. Та сега желая да се оправят отношенията между всинца ви. У всички вас има една черта и добра, и лоша. Тя е, че искате да бъдете свободни, да не ви стесняват хората. Щом хората те притесняват, ти не можеш да работиш. Но случва се някой път, че трябва да си притесниш, трябва да търпиш, докато дойдат условията да излезеш на широко. Това са временни състояния. Тъй както сте наредени сега, не е според законите на окултната наука. Ако бяхте наредени по окултен начин, този салон трябваше да бъде най-малко 4-5 пъти по-голям, отколкото сега. За да има между всеки от вас поне половин метър разстояние, да не ви засяга никой. Още по-добре щеше да бъде, ако имаше по един метър разстояние помежду ви. А сега седне някой близо до него, седне друг и без да искат се докосват един друг. Един си вдигне ръцете, докосне другара си. Той се раздвижи, не може да мисли свободно. Но не е така. Вие трябва да правите у дома си каквито щете упражнения и движения, а тук трябва да се концентрирате, да мислите правилно. За това движенията ви трябва да бъдат разумни. Ако аз хвана носа си, какво показва това? Искам да ви кажа, че трябва да се чистите. После, ако изплезе езика си, какво показва това? Искам да ви кажа, че трябва да владеете езика си. Това обаче не са недъзи на едного от вас, това са недъзи на всички ви. Някой може да ги няма на физическия свят, но ги има в сърцето си. Във всички области на нали ревиднимия свят се изисква изправност. То значи, че човек трябва да бъде изправен във всички свои отношения. Във всяка наша обхода трябва да има благородство. Ние не трябва да уронваме нито нашия престиж, нито престижа на другите. Аз трябва да се лиша от своята свобода, за да ни наруша свободата на другите. Това е благородство, това е достоинство. Някой път човек прави едно малко самоотричане в полза на другите, а друг път става обратният процес. Умните хора трябва да се самоотричат, да търпят другите. По този начин само могат да се изправят всички хора, иначе ще се създаде докачение, обида, а обидата не довежда до добър край. Човек често прави неволни движения. Например, той си бърка в ухото, почества се по главата, но като ученици от тази школа, всяко ваше движение трябва да бъде съзнателно. Аз трябва да зная дали това, което върша всеки момент, е угодно на Бога. Ако е угодно на Бога, ще го направя. Ако не е, няма да го направя. Защо трябва да е така? Защото всяко външно действие ще произведе една вътрешна реакция в ума на човека. Всяка мисъл, правилна или неправилна, се проектира в невидимия свят. Това, което ви говоря, се отнася до съзнателните ученици. То не е за обесърчение да кажете, толкова години работим вече, какво сме направили? Много работи сте направили, но и много още има да правите. Например, вие нямате търпение да понасяте обидите. Ако имате търпение, що някой ви обиди, вие ще седите тихо, спокойно. Ще се въздържите да си помислите дори това, как този човек смея да ви обижда. Вие ще почувствате обидата, но няма да реагирате срещу нея. Тия неща ще дойдат за ученика, но той не трябва да кипва, а трябва да задържа силите си. Ако дойде някой при мене и ми обиди, аз трябва да запитам Господа. Да му отговоря ли или да не му отговоря? Ако Господ ми каже да му отговоря, ще му отговоря по всички правила, но ако ми каже да мълча, ще мълча пак по всички правила. Ако трябва да му говоря, ще кажа, приятелю, каквото има да кажеш добро или лошо, кажи го конкретно, но нека решта ти бъде отривиста. Защото не разполагам с много време. Каквото има да ми кажеш, изкажи го в половин час, без увъртане на тук на там. След като се изкаже, аз ще му отговоря. Добре, ще имам предвид всичко това и аз ще го изследвам. Той, което е право, ще го приема. А той, което не е право, ще ти го върна. Аз съм търговец човек... Взех стоката ти на доверие, но ще купя от нея само тази, която влиза в работа. Онази пък, която не харесвам, ще ти я върна. Търси друг някой търговец, комуто ще можеш да продадеш върнатата стока. Вие като ученици трябва да се отличавате от другите хора. Постъпвате ли така? Между вас ще се създадат отношения на бъдещата култура. Ако ние постъпваме като сегашните хора, по какво ще се отличава нашето учение? Ако мислим както сегашните хора, ние сме като тях. Ако ние мерим нещата със същите мерки, с каквито се служат съвременните хора, по какво се отличаваме от тях? Ние трябва да живеем особен живот. Той трябва да ви радва. Някои брати и сестри дохождат при мен да ме питат дали е вярно, че еди коя си сестра или еди кой си брат били от честата раса. Тъй казвали те за себе си. Казвам им, какви са признаците на хората от честата раса? Човекът от честата раса свети. И като дойде вечерно време при мене, ще свети и ще може да чете от моята книга. Не свети ли вечерно време, за да може да чете от моята книга? Този човек не е от честата раса. Аз някой вечер съм от честата раса, друга вечер съм от петата, т.е. от бялата раса. Мнозина от вас мислят, че са безпогрешни. Не, не е така. Вие нямате понятие какво нещо е човекът. Смирение трябва да има човек. Христос съзнаваше това. И когато един от учениците го нарече Учителю Благи, той му отговори: Не ми турайте тази титла, защото само Бог е благ. Аз, който съм ограничен, трябва да реша великата задача на живота. Вие мислите, че като вас други хора няма. Като мислите така, няма да си минат и два дни ще ви турят на изпит. Тогава ще видите, че имате големи слабости. Като съзнавате това, не трябва да се обесърчавате, но да се радвате, че сте намерили една ваша слабост – и ще работите върху нея. Например, някой от вас като пишат, бързат. Те гледат да напишат писмото си както и да е, без да обръщат внимание на буквите. Но трябва да знаете, че от правилното писане зависи и вашият характер. Всяко нещо трябва да бъде написано хубаво. Буквите са създадени върху математиката и геометрията. Някои казват, учителя има особена математика. Аз пък ви казвам, съвременната математика и геометрия са отлични. Вие трябва да ги изучавате. Сега от всин се ви се изисква най-първо внимание. Ученикът трябва да внимава. След той се изисква разумност и послушание. Само чрез тези качества може да се добие знанието. Аз ви припомням тия неща, защото мнозина от вас казват «От толкова години следваме школата и още не сме прогледали». Не, вие не говорите истината. Кой от вас не гледа? Как искате да гледате? Вие искате да видите някой ангел, че и тук между вас има няколко ангели, облечени в плът и кръв. Познавате ли кои са? Те са в класа, но вие не ги познавате. Ще кажете, кои ли от нас са ангели? Апостол Павел казва, всеки, който е нахранил един гладен или е напоил един жаден човек, той може да е ангел. На земята има доста ангели, облечени в плът и кръв, които можем да нагостим. Затова именно гостоприемството е силно развито в източните народи. Та вие трябва да бъдете добри ученици. Ученикът не трябва да мисли, че е възрастен. Той не трябва да мери своето ученичество с годините си. Годините не определят ученичеството. Аз ви казвам, че вие сте още малки деца в сравнение с слънчевата година. Млади сте, нямате дори една слънчева година. При това, от как се е появило човечеството, има 18 милиона години. Следователно, за да навърши цялото човечество само една слънчева година, нужни са още 2 милиона години. Като ученици всички трябва да бъдете бодри и весели. Сега ще ви направя една забележка по отношение на музиката. Тя представлява скоба. Между какво? Между два свята. Значи, за да съедините два свята, трябва ви една скоба. Не мислете, че музиката може да създаде всичко у нас. Не, тя създава само по-добри условия за работа на човешкия дух. Ето защо музиката е необходима и за вас като ученици. Изпейте упражнението «Малкият извор». Когато човек пее, в мисълта му трябва да има непреривност. Ако мисълта се прекъсва, и тоновете се прекъсват. Щом тоновете се пресичат, образува се и повече електрическа енергия. Щом искате да образувате състояние на мекота, в музиката, в пеенето главно, трябва да има непреривност. Непреривността е спирално движение на музиката. Следователно, когато двама души пеят, единият ще образува правилен кръг, а другият ще върви вълнообразно около него. Точките, в които се пресичат двете движения, са окултни тонове. Разбира се, това е сложна музика. Обаче всеки от вас. Може да пее, щом се вдъхнови. Вие ще кажете: Пеенето не е за нас. Съгласен съм. Ние не сме за работа. Съгласен съм. Ние не сме за ученици. Съгласен съм и на това. Питам ви, за какво сте тогава? За певци не сме. Не. Човек трябва да пее за себе си. Това да бъде правило за вас. Останете ли сам? Пейте за себе си. После трябва да бъдете мислител пак за себе си. Учите Учете пак за себе си. Що можеш да пееш за себе си, ще можеш да пееш и за другите. Що може да мислиш за себе си, ще можеш да мислиш и за другите. Що можеш да учиш за себе си, ще можеш да учиш и за другите. Значи законът е такъв. В този закон е смисълът. Вие започвате с обратния закон. Вие пеете за хората, а не за себе си. Пеете ли така, вие никога няма да се научите да пеете. Пеенето е вътрешен закон. Човек трябва да чувства музиката в душата си, за да може музиката да излезе отвътре навън. Аз виждам у мнозина от вас много добре развити центрове. Щом сте музикален и гърлото ви ще може да се упражни. Българинът първоначално е бил добър певец, но отпосле условията на живота, войните... Робството са искабили музиката в него. Днес музиката е необходима за всички народи. Всеки велик народ трябва да бъде музикален. Аз слушах няколко виртуози певци и музиканти, които свирят и пеят много хубаво, но имаха лоши, нехармонични движения. Движенията у всеки музикант и певец трябва да бъдат непреривни. Някой от тези музиканти, както свири изведнъж, наведе главата си надолу. Това показва, че енергията на този човек е съсредоточена към центъра на земята. Тази музика, която засяга земния живот, изразява и особен род чувства. След това, този музикант вдигне главата си нагоре към Слънцето. Това показва, че у него се заражда нещо идейно. Той един момент е към Слънцето, а друг момент към Земята. Де ще го намерите тогава? Погледът на музиканта трябва да бъде отправен все нагоре. Движенията на тялото му трябва да бъдат медлени, в тях да се отразяват тоновете. Не мислете, че музикантът не трябва да се движи. Когато свиря, и аз се движа, но движенията в мене са съобразно окултната музика. Те са тъй деликатни, че само едно остро око може да ги съгледа. Всеки тон се отразява в едно малко движение. Силните движения развалят тоновете. При всяко движение се изисква микроскопическа работа. Трябва да знаете, че ние не създаваме музиката, но тя се отразява съобразно законите на невидимия свят. Музикантът трябва да свири така, че да забрави всичко наоколо си. Когато музикантът свърши да свири, публиката веднага се разотива. Това показва, че музиката на този човек не е произвела своето влияние. Ако като свърши музикантът, публиката остане по местата си около 10 минути да мисли, значи... Музиката е произвела своето въздействие. Започна ли се разговорът веднага, това не е музика. И в пеенето е същият закон. Като пеете, сам трябва да останете доволен. Някой път у вас се заражда желание да дойде духът, да ви осени и тогава да пеете. Други пък казвате. Да бих имал гласа на еди коя си сестра, бих пяла. Не философствай. Щом дойде вдъхновението, пей. Мислено пей, докато най-после тази мисъл се изрази в песен. По този закон, като се научиш да пееш, ще се научиш и да мислиш правилно. Като грешиш в едно нещо, грешиш и в друго. Човека от честата раса, в човек, всички движения, мисли, желания, действия ще бъдат отмерени, а не механически. Във всичко у него трябва да има живот и красота. Ако вие свирите, но чуете някой музикант, който свири по-добре от вас, казвате «Той свири по-хубаво от мен». Вие се обесърчавате, но трябва да знаете, че това са човешки разбирания. За да може един музикант да свири хубаво, изискват се ред условия от него. Най-първо, като излезе на сцената, музикантът трябва да е изпълнен с мисълта, че в свиренето си има идея, която той добре разбира. Второто е, че в него трябва да има силно желание да даде музикални образи в свиренето си и най-после да има изпълнение. Той трябва да владее ръката си. Правилното движение на ръката не се отнася само за музиканта. То има значение и за писателя, и за артиста. Писателят трябва да владее пирото си. Като правиш някакъв жест, някакво движение, трябва да знаеш как да го правиш. Това е цяла наука, цяло изкуство. И тъй, сега ме разбрахте, нали? Ако приложите поне една микроскопическа част от това, което ви казах, ще се ползвате. Аз смятам, че това, което ви казах тази вечер, е на място казано. Ако посеете една хилядна част от тия семенца, все-таки ще ви ползват един ден. От тях ще израснат големи дървета. Като мина някой път покрай вас, ще видя, че са израсли Три-четири дравчета. Тия дравчета могат да бъдат различни. Круши, ябълки, сливи, праскови, череши и така нататък. Доброта, истина, красота. Това е лобуста